Rakkaat kuuntelijat, tervetuloa pitkästä pitkästä aikaa, pitkän tauon jälkeen Pinnat kirjailla podcastin pariin. Pinnat kirjailla on, kuten muistatte, asiaton on asiaohjelma pyöräilystä, pyöräilyn rakastamisesta, pyöräilyn vihaamisesta ja kaikesta sen ympärillä. Minun Markus Seppälä ja, ja kollegani Vellu Taskilan johdolla ja tota, käymme, käymme epäsäännöllisen säännöllisesti kaikkea mielenkiintoisia aiheita, mitkä meitä sattuvat kiinnostamaan. Tota, Mitä vello, sä näytät jotenkin kireältä, ja ehkä vähän vihaselta. Mitä on tapahtunut? No, tota, aika moni varmaan tietää tästä Onnibuskeisistä, jossa bussi kiilasi pyöräilijän ulostieltä ja Olennaisesti paikalle kutsuttu poliisi. Sitten kun ensin oli pysäytetty se bussi, niin, niin poliisi antoi tämmöisen lempeän varoituksen tälle bussikuskille ja, ja, tuota, ja tilanne jäi siihen. Eli ähm, bussikuski yritti käytännössä tappaa ihmisen ja sitten sai siitä niinku päälle, päälle, päälle pään niin se vähän tietenkin risoo tässä, tässä näin, että ö, valitettavasti tämmöistä tapahtuu liian usein ja sitten, sitten niin kun yhteiskunta antaa semmoisen viestin, että sosoo. soo. Joo, siis mä kuulin tästä näin. Se oli tosi, tosi tota, hurja tapaus ja, ja ilmeisesti tämä Ossi niin kun pääsi otsikoihin ihan sillä tavalla, että hän ei päättänyt vaan niin sitten... Mm, jotenkin siirtyä siitä tilanteesta pois vaan, niin kuin, että nyt katsotaan tämä, tämä niin kortti loppuu, että kutsutaan poliisit paikalle, katsotaan mitä ne sanoo ja, ja mi, niin mitataan, että mikä tämä keissi on. Et, et, ja sitten ilmeisesti tässä kävi sillä lailla, että, että tämä, tämä, tämä tota, kaveri sai sitten poliisilta kanssa nuhteet siinä, että hän, hän tota, niin suurkaupungissa menee liikennettä pysäyttämään. Ei just näin. Ja onhan se siis käsittämätöntä, että Saadakseen poliisin paikalle täytyy pysäyttää bussi ja, tuota, ja sitten niin saa sitten vielä nuhteet tilanteessa, jossa kuitenkin hän oli se, oli niin kun, joka oli siellä ollut uhrina. Et bussikuski on siellä ajamassa toistakymmentä tonnia painavaa ajoneuvoa ja sitten toinen on pyörällä. Niin tila tilannehan on siis todella vaarallinen ja, ja kyllä se niin näin... Päivittäin pyöräilevänä niin, niin ihmetyttää todella paljon tämä suhtautuminen. Et tilanteessa, jossa Helsingin kaupunki ja valtiokin haluaa edistää pyöräilyä ja sitten poliisin suhtautuminen on tämmöinen... No, tähän tulee ehkä rumia sanoja nyt mieleen lähinnä, että miten tässä tämä meni. Kerro, kerro meille, mitä rumia sanoja tulee mieleen. No se on semmoinen, niin että et, niin näytetään keskaria, että hais nyt vittu, että että ei nyt pidä mennä sotkemaan oikeaa liikennettä. Pyöräil on tuommoista harrastelua kuitenkin. Että Joo, tuu harrastusvälineessä tänne. Musta tuntuu, että se on ihan perä, että, että tota, kun pyörä laitetaan ajoradalla, niin se katsotaan niinku poikkeustilanteena. Mm. Ja, ja tota, siinä tilanteessa, jossa tämä onnibussi olisi jonkun vaikka sanotaan, pikkuauton, öö, pakottanut ohittelmalla ja, ja tiukasti kiilaamalla sitten niin kuin väistämään ajoradalle, niin siinä olisi niin kuin automaattisesti poliisi kutsuttu paikalle. Siinä olisi todennäköisesti bussin matkustajat vaatineet, että nyt pysäytät bussin poliisipaikalle mm. ja että, että onko, onko kuski kännissä. Et mit, niin mitä niin kuin tällaista, tämä on ihan vaarallista. Mm. Mutta sieltä, sieltä ilmeisesti matkustajat tuli vain niin huuttamaan tälle Ossille, että mitä helvettiä. Täällä me, keskeyttää me... meidän matkantekoon. Niin meillä olisi tässä näin niin pitäisi ehtiä paikkoihin ja, ja, ja, ja, ja vessähätä ja kaikkea todennäköisesti. Mm, kyllä, että... siinä vaiheessa oli jo eväsmeuhut juotu. Niin, <laughs> niin, oltiin jo lähellä, lähellä, tota, lähellä pääte Että et joko, joko sitten matkustajatkaan ei nähnyt sitä tilannetta tai ymmärtänyt mm. mitä siinä tapahtui. Tai sitten ne oli niin että että no, Tällaista liikenne on. Et, mm. et pitäis sitten, pyörällä pitäisi liikkua jossain muualla kuin liikenteessä. Näin. Siellä jossain puistopoluilla harrastelemassa mieluiten. Niin, niin. Tämä siis niinku... ja, ja on niinku tällainen yksittäinen kaveri, joka sitten vaan päätti, että et, et niinku, ei, ei tämä ei nyt jää tähän. Tämä korttiketelä loppuu, <köhön> mutta ensin siinä kokoessa. Vaikka mä en sanoisi ehkä lehtien mukaan niin suurkaupungissa. Mutta kumminkin tarpeeksi iso kaupunki, että, että täälläkin vastaavia tilanteita tapahtuu varmasti useita päivittäin, mutta että niistä sitten vaan jäädään pyörällä liikkuva tota, ja sitten siihen jalkakäytävälle tärisemään tunniksi ja ei, ei niin saa siitä järkytykseltä esimerkiksi otettua poliisiin yhteyttä tehty rikosilmoitusta Ei välttämättä ole ehtynyt nähdä. Ei, ei, tuu tilastoja. Mm. ei tuu tilastoja. Niin siis itsellähän on tässä kesän aikana sattunut parikin tämmöistä vastaavan tapasta, ei nyt ihan noin pahaa, mutta mä nimittäin yleensä ajan ihan keskellä kaistaa, ja tuota, niin, kuin silloin, niin kuin kuuluukin, ja, ja silloin jos auto yrittää tulla rinnalle tai tulee rinnalle, niin silloin jää riittävästi tilaa väistää, ettei ne on joutunut siis niin kuin ajamaan päin reunakiveä tai muuta tai hyppäämään ihan re reunalle. Mutta sitten tietysti, jos käy niin kuin Ossille kävi, niin, niin jos bussi kiilaa tosiaan reunaa päin ihan totaalisesti niin tuota, ja vauhdit on kovat, niin ei siinä tietenkään mulle onneksi on, on ne molemmat käynyt suht matalissa nopeuksissa. Ja, ja näin. Hyvä, ettei ole käynyt mitään. No, no todella hyvä, ettei ole käynyt mitään. Että eilen viimeksi niin HSL-alueen joku lähibussi Ajoitusti niinku ihan kyynärpäätä hipoen, että, että oltiin Pohjoisella Rautatien kan, kadulla ajamassa ja sinne se sitten meni kiirehti seuraaviin liikennevaloihin ja, ja tuota, toinen keissi oli Sörnästen rantatiellä, missä siinä pahamaineisen tietojen kohdalla niin, Nissan maksima sitä tuli, tuli sitten opettamaan minua ja siinä sitten niitä kansainvälisiä käsimerkkejä heiluteltiin molemmin puolin ja, ja tuota, sen verran siitä sydämistyyn että sitten ohitin sen sieltä oikean puolelta, miten pyöräilijälle se on sallittua. Ja, ja tuota, sitten se kaveri vielä, se, sen lisäksi että se meni odottamaan sen liikennevaloihin, se kääntyi siitä risteyksestä. Eli sillä ei ollut mitään syytä aiheuttaa vaaratilannetta. Mutta niin vaan tapahtuu. Joo, nää on siis niin, niin hirveän arkipäiväisiä tilanteita. Ja siis toi, toi niin mitä se Termiinkäytit opettaminen, niin se, se, se on valitettava usein näissä caseissa se, se niinku toistuva teema, että, että, tota, et, et, et, są, että liikennekulttuuri koetaan sellaiseksi, että, että pyörällä liikkuva ei ole liikennettä ja, ja että se on niinku kollektiivinen tieto. Sen kuuluu ajan jossain muualla kuin ajoradalla, joten aina tulee näitä tällaista niinku kansalaisaktiivisuutta harjoitetaan. Opetetaan sitten porukalla. Jotkut sankarit tulee kertomaan, vaikka ei välttämättä edes tiedä itse tota, siitä lainsäädännöstä sen, sen kummempia, niin tullaan kertomaan mielipide sitten tällä lailla, että et, ajat nyt jossain, mutta et, et nyt tossa just mun edessä. Ja. Sitten tosiaan kaasuetaan niin kyynärpäätä hi, hipoen siihen seuraaviin valoihin odottamaan. Että, että, että, että, että, että, että se, ja, ja siis sitä tekee sekä, sekä miehet että naiset, että et, et tietenkin tämä on hirveän suosittu, suosittu nykytermi kuin toksinen miehisyys ja että kuinka herkkää se on ja että joskus tarvitsee sitten autolla välillä kaasuttaa kovaa ohi jostain pienemmästä, että, että tuntee itsensä jotenkin mieheksi tai ihmiseksi tai jotain. Ja se, on, se on tosi huolestuttavaa. Ja, ja tota... Mitä enemmän sitten niin kuin sellaista liikennekäyttäytymistä, kulttuuria katsotaan, milloin sitä ei ruveta just autokouluissa niin kuin paneutumaan siihen siinä mm. koulutusvaiheessa. Niin. Ja, ja ehkä toinen on sitten, niin kuin, että se pitää olla näyttävää valvontaa, jos, jos sen haluaa kitkeä pois. Niinpä. Et nythän on ilmeisesti ylinopeuden ajaminen vähentynyt senkin takia, että kameravalvontaa on lisätty ja tehostettu ja muutettu vähän älykkäämmäksi. Ja sehän on ihan oikein. Öm, sitä vaan näin toivoisi, että vastaavasti kaupungissa valvottaisiin näitä samoja, ö, niin tai sitä tieliikennelainsäädäntöä, minkä nojalasta ylinopeuksiakin valvotaan, että olisi ö, suojatieturvallisuus parempi ja tosiaan nyt niin tässä tapauksessa pyöräilijöiden turvallisuus parempi. Että Kyllä nyt tosi paljon ärsyttää tää poliisien toiminta tässäkin tapauksessa ja se, kuinka vähän niin kuin näitä keissejä äh, tulee esiin ja, ja, ja, ja, ja valvotaan, niin, niin kyllä niin kuin jotain tarvitsisi tehdä. Meillä on 8000 poliisia tässä maassa ja ei luulisi olevan kovin vaikeaa koettaa muuttaa sitä heidän asennettaan, joka ilmiselästi tässä on ollut, että, että pyöräilijä ei kuulu ajoradalle. Ja että, no, melkein voi sanoa, että tässä tämä suullinen huomautus tälle linja-auton kuljettajalle on annettu vain sen takia, että saadaan tätä pyöräilijää rauhoiteltua. Että, ja sitten tietysti toisaalta olihan se aika törkeää antaa suullinen huomautus sille pyöräilijälle. Toinen tietysti, mikä tässä on se, että, että, että noille varsinkin ammattiautoilijoille tarvittaisiin lisää tästä, että työnantajat ottaisivat tästä kopin, että siellä oikeasti kerrota että tämmöinen käyttäytyminen ei ole ok. Ilmeisesti HSL-alueen bussifirmoille on tästä jo niin sanottu sen verran paljon niitä, niin niin aiemmin on tapahtunut tämmöisiä keissejä, että pyöräilijät on, on todella suurissa vartilanteissa, varsinkin jossain hämeen tiellä. Ja aika usein pyöräilijät välttää sitä reittiä, koska on kokemuksia. Että, että Bussin kuljettajat ei siellä kunnioita pyöräilijän tilaa. Ja se tilanne on parantunut, mutta eihän se niin täydellinen ole niin esimerkiksi tämä mun Kokemus eiliseltä osoittaa, että vielä on paljon tämmöistä niin asennekasvatusta tehtävänä. Mutta tavallaan, jos ajatellaan positiivisia asioita, niin liikenneturvaan on, on pitää tätä asiaa esillä jollain tavalla. Ja sitten tämä HSL ja kaupungin. Kampanjakin korostaa sitä, että autoilijan on annettava pyöräilijälle riittävästi tilaa, jotta pitää turvaväliä ja näin. Että. Onko sitä tarjoaa sitä kampanjaa, missä on tämä hassusti pukautunut viittasankari? Juuri se kampanja. Okay. Pyöräilijän on tunnettava olonsa turvalliseksi liikenteessä, jotta hän lähtee pyöräilemään. Ja jos tästä ei pidetä huolta, tästä tunteesta, että se pyöräily on turvallista, niin silloin meillä ei ne tavoitteet täytyy pyöräily lisäämisestä. Ja Näitä tavoitteita on sekä Helsingin kaupungilla, varmaankin myös Espoolla ja Vantaalla ehkä, ja sitten öö, myöskin valtakunnallisesti halutaan, että ihmistä arki liikkuu enemmän. Hmm. Ja sitten jos tilanne on tämmöinen, että meillä, no okei tässä tapauksessa voidaan myös ehkä katsoa, että minkälaista infraa Helsingin kaupunki on rakentanut kyseiseen kohtaan, no sieltä puuttuu pyörätiet. Li, vilkas liikenteinen pääkatu ja siinä ei ole mitään tilaa, missä mennä mulkoa jordalla. No se on virhe. Ihan selvä virhe. Mutta sitten myöskin, että, että miten ne muut, muut liikenteessä olivat kohtelee pyöräilijöitä ja tietysti sitten se, että, että kun tapahtuu hengenvaarallinen tilanne, paikalle tulee virkavalta ja sitten se käyttäytyy näin, niin mitä se viestii pyöräilijöille? Kun, kun valitset tämän ajoneuvon, sinulla ei ole samanlaisia oikeuksia kuin Tätä samaa viestiä kerrotaan kaikilla suojateille jalankulkijoille joka ikinen päivä. Että niin kun, varsinkin jos on nelikaistanen tie, niin uskallatko lähteä ylittämään? Kun ei ole varmaa että se rinnalla tuleva auto pysähtyy siihen suojatielle. Niin pysähty. Tämä giljotiini. Giljotiini-efekti. Niin, niin tuota, niin, ja tätäkään ei valvota riittävästi. Et niin kun, Tavallaan juhlapuheissa kävely ja pyöräily on etusijalla Kyllä. ja tosiasiassa varsinkin poliisin valvonta on täysin käsittämättömän huonoa. Joo. Ja, ja sitten niin ratkaisuna tarjotaan sitä, että vähennetään niitä suojateita. Mikä Kyllä, siis niin on, on vähemmän, vähemmän valvottavaa, vähemmän tota... vaaran Kyllä. Joitakin Helsingiltä tuntuu puuttuvan vielä, vaikka ollaan menossa niin kuin tehdään asioita, ollaan menossa tietyllä lailla hyvään oikeaan suuntaan, mutta ei ole ehkä sellaista kokonaisvaltaista niin valvontaajatusta, mihin tulisi sitten niin kuin, ä, turvallisten väylien rakentaminen, ä, väliaikaisten rakennustyömaiden ja muiden niin kuin laadun varmistaminen. Mm jotta myös sitten pyöräliikenne on turvallista ja, ja sujuvaa. Ja että käytetään sitä liikennesanaa, jolloin se rinnastetaan mm. sama-arvoiseksi myös tota sen muun niin sanotun oikean liikenteen kanssa. Juuri näin. Et siinä vaiheessa, kun ei ole sellaista kokonaisvastuuta, kokonaisnäkemystä siitä valvonnasta, niin sitten Huonoa laatua, huonoa toteutuksia, jopa hengenvaarallisia tilanteita syntyy. Just näin. Mutta tuota, pitäisikö meidän jättää se poikkeusjärjestely seuraavaan jaksoon? Jätetään. ni niin meillä on tosiaan rakkaat kuulijat, we're back. Ja meillä Kyllä. riittää taas sanottavaa pienen lepotauon jälkeen. Ja tota, nyt ei uskalla sitoutua vielä tässä vaiheessa mihinkään julkaisuaikatauluun koska olemme tavattoman kiireisiä ihmisiä. Kyllä. Meillä, meillä juuri ja juuri riittää teille aikaa, rakkaat kuulijat. Kyllä, mutta tuota, lisäjaksoja on tulossa. Ja tuota, niin, niin, ähm, voidaan ajatella että niissä on ehkä asennetta ja kirosanoja edelleenkin. Kyllä. Lupaamme me 2,5 kirosanaa. Joo, kyllä. Seuraava jakso. No, todella ja tuota, seuraavana aiheena saattaa olla ne poikasjärjestelyt. Tai sitten ei. Just näin. Mitä parhainta kesä- tai syyspäivän tai talvipäivän jatkoa, tai kevätpäivän tai kesäpäivän, milloin ja... nyt satut kuuntelemaan? Kyllä. Ja turvallisia kilometrejä. Juuri näin. Ja kiireitä pinnoja. Kiireitä pinnoja.